ペンドあカリブ、カチコ、マカラ、アイアキラシコ、ヤジマモシ、マカラ、トナイア、エレア、ンガリア、ス、ホマ、バイメイ、ンバドニア。 Mpendoa awamu ni yaku mileo na tunasoma kuwa ati mailehu muisho utafika. Laki ni wakati uliopita wa tumeona katika sura zanyuma, jinsi amaviyo dunia yetu inavyo karibia muisho wake, na kama anhivyo, ndivyo kushema kujia kwa Yesu ku'me karibia sana, tumeona kuwa Yesu huwezi bila kumaliza hukumu nyawatu, waniyata kujia kwa fufu au atakatifu. いいよ、シ、ah wa um ah, ja、a マー、コムイメクシャンザ、コレミングニ。ドニアイトウインアホコミウォン、ペンドワ。ムダバード、ウポ、カブラ、ムラン a オレワレヘマ、アウジャタンガズワ、コワリオハイ。ペンドワン、トファニア、アラカ、コムキムリア、ボアナ、ビレイ、シャア、レビュー、シェマ。アワレ、ワタカウシ、キ n a ウティア、モング、ワタキンビ a na ング、イリ、ワシジョウ、ワ、カパチカナ、ナ、ティア、パモジャナ、ドニア。シグヨ、ナ、カリビショティ、ナ、カティカ、マカラ、ヤ m ミ。 Yenao chama hatima yehuo mishiwa utafika na akaribu pendoa tumelekea mishiwa wakitabu chetu na makala haya yahuma amba yo imekukumbaji dunia tumeleanza kuakifupisha na hali amba yo dunia ili vionpendoa tumeona hakika uezekano wa dunia yetu kufikia mishiwa wake nika penda niku familia kuwa Tumea kikishwa ku lingana na makala mbaya wa mepita. Tumea kikishwa dalili umpendoa zamuisho kabisha. Kabla yakofungwa kwa historia ya dunia hii. Tume pata nuru kamili. Kuaniini machafuko haya yana yana toki ya, na, ya duniani. Tuliona jeansi watu walivyoacha neno la mungu. Mambo haya yame sababisha la hana kuishi kihidunia yetu ambayo tunaiishi umpendoa. Yote haya yakitoki ya kushubabu watu. Wamebadili amri na kuvunja agano la milele ambayo yondi yosabatu dunia imechindo akupata dawa juu ya matatizo haya yote wanajaribu kutumiya dawa ambazo azwele zikuponyesha mpendo tuliona hitaji ku la ulimengu huku katika kipinde tunachoyishi hatahivium dunia yetu hai kuamba lisana muda mfupi tulishkia manabi wa kishema. Uwe tayari iko katika pondi la kukata maneno. Tuliona muda uliobahaki mufupi sana kabla ya binadamu haja chelewa、uh, umilelempendo. Tuliacha ulimwengu ukiendelea mahakamani katika sura hii yamuisho sasa au amuhi tuta,、uh, tutafikisha ulimwengu katika muisho waki na tutaona na kushudia anguko la dunia hii anguko lake. Ndumu da si murefu mamboshaya yata tokea hakika. Atimaye uomuisho utafika nilo somo la shikuiyaleo pendo baada ya Yesu kumaliza kasi kazi ya kati ya mahakama ya mbingu ni atajita Rishia kurudi tena yeye aliyahidi kuwa anakuenda kuanda mahali akisha maliza pasi atarudi tena kurudi kuwa Yesu. Kumeku watu maini kubwa na lenye baraka kwa vizazi viyote. Jambo hili isigeni katika masikio ya watu. Wanaoishi katika wakati huu. Watu wengi wameamuka na wanazungumzia sana kurudi kwa Yesu. Seem zingine mpendwa. Waminikuwa Yesu amekuisha rudi. Na wengine wanaamini kuwa huenda akija. Atakuja kama muivi ama muizi. Na kuchukua watu kwa siri. Yani kitu wanaita kwa kengereza rapture. Mpendwa. Mpendwa. Wegi ne wanamini hivyo kumekuwa na imani za aina baadhi baadhi juu ya micheo wa dunia na kufungwa kwa historia yake katika awamu hi tutawana jinsi biblia inavyoleza kurudi kuajesho mara ya pile na kufungwa kwa historia ya dunia hi biblia inashema man bobengi juu ya shiku inayotegemea. Kaburi kila nabi alizungumza juu ya shikukhiyo inayoitua shikukyabuana. Tutachukua、uh, tutachukua manabi wa churche watu ambie juu ya shikukhiyo itakavyokuwa. Tumwanzia juu erin pendo juu erin bili moja mstari wa kwanza na wapili juu alibili juu erin na yana sema. Bigeni tarumbeta katika saayuni bigeni na kiliele katika muli mawangu mtakatifu. Wenyeji, wote, wenji na watetemeke Kwa maana shiku ya abuana inakuja Kwa sababu inakaribia Shiku ya agiza na weushi Shiku ya mawingu na giza ku Kama mapambezuko ya kitangazo juu ya mulima Hao ni wakuu, tena wenye nguvu, mfano wao hao kuwepo kamwe, wala utakuwepo bada ya hao, hata bada ya miaka ya vizazi vingi. Uyo ni Yoeli Mpendwa, na B Yoeli anazungumuzia siku hiyo kuwa ni siku ya giza, hakuta kuwa na nuru tena. Anashema, siku kama hii haijawai kutokia, wala haita tokia kwa vizazi vingi Mpendwa. Hii lazima hiwe siku ya kutusha. Nabisi Stephanie nae nikimwangalia anaschema katika kitabu cha Stephanie mpenoa ni Stephanie moja wanzia mradi ni wakumi na ine hadi wakumi na naane Stephanie nae anaschema iyo shikuyabuana ilioku i karibu naayo inafanya araka sana naam sauti ya shikuyabuana shujaa hulia kuachungu mengine huko shikuyile ni shikuyagadabu shikuyafada a naziki shikuyawaribifu na ukima. Shiku ya giza na utusitushi, siku ya mawingu na giza ku, shiku ya tarumbeta na kamsa, juu ya mji wenye maboma, juu ya buruji, zilizo ndevu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakuenda kama avipofu, kwa sababu wame mtenda buha na dhambi, na damu yao itamuagika kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. feda yao wala dahabi、uh, yao haita weza kuwa daubi yao haita weza kuakua kati keshiku ili ya yagadabia buna bali inchi yote pia ita teke tezu kuamuto kuivu wake maana ata wakomeje watu watu wakauka kati kainchi hii nam ukomo wakutisha mpendoa Stephanie ana shema hamu na ajja yako tuwa mayelenge zomaku kusushi kuhii kuhii kama inavyoelezewa na manavi hawa wiliumpenua ni mjezari bokuonyesha tu kuwa kuhii yoyikoe na inafanana je jeansi manavi manavi wa mungu wanavyochema mpenua Hatimaye mishiwa amhara tumekuwa tukizungumzia. Hatimaye mishiwa umpendwa utafika. Aya ni mabo makukata tika biblia yetu. Na ni mabo tunazidi kuyangalia katika nyakati izi za mishiwa. Nabi shaya na shema. biyeni kilele zahofu, maana shikuku yabuana ikiaribu itakuja kama manga mizi yatoka yao kwa mnyenze mungu, kwa sababu hio mikono yao italegea, namoyo waki la mtu utayeyuka, na watafadhika, watashikwa na utungu na maumivu, watakuwa na utungu kama manga namuke aliye karibu na kuzaa, watakodele ana maji ompenwa, nyuso zaa ozita kuwa ni nyuso zamoto. Tazama shikuku yabuana inakujia shikuku kali yahashira nagadaboku ili ifanya inchiku aokiwaa. Waku wa waharibu watu wake wenye dhambi Wasikai ndani yake Maana nyota na zambinguni na matangamano Azita toa nuru yake Jua litatiwa giza wakati wakucho kwake Na mwezi utaacha nuru yake isiangaze Nami nita wadhibu wali mwengu kwa sababu ya ubaya wake Na wenye dhambi kwa sababu ya atia yao Nami nita ikomesha fahari ya wenye giburi Nami nita yangushe cha Majifuno yao Walio wakali ni itamufanya mwanadamu kwa adimika Kwa hiyo ni tazitetemensha mbingu Na dunia Itatikiswa itoke mahala paki Kwa sababu ya gathabu ya buwana wa majishi Kwa sababu ya siku ya asira yake kali Mpendo wa nimekuwa ni kisoma Kutoka kitabu cha Isaya kuminatatu Ni mstari wa shita hadi wa kuminatatu Isaya Anashema mambu ambayo ni mazito Sina ajali yako yarudiya. Kwanini ganda bohio inakuja mpendoa kwa sababu wanadamu wanahatia, wanadamu wanahatia yako vunja amri kumizamungu. Akuna ushahara makabisa kwaduniya yetu nzima lazima yadi biwe kama vile mungu alivyo yadi budiuniya ille katika kabla ya karikampendwa ndivyo kuwashiria yake ata yadi budiuniya hi kuwamotochana ata kujia kuangamiza dambe mpendwa na kuakua dambe inakandani yawatu baashi ata kujia kuangamiza dambe pamodzi na watu shahiyo ishaya na yosema itakapofika tutakuwa upande gani? Yesu Aliwambia wanafunzwake, dalili lazami shoyo, wa zakuru di kuake. Katika kitabu cha Luca, ampendo ninge ningependa kusoma pamboja na wenu napofungua mandiki na wanafungua. Kitabu cha Luca iishina mmoja iishina Tano na iishina Shita. Mpendwa kunambo tu tukariyangalia hapa, na Yesu anawambia wanafunzi dalili ya kifshema. Luca anashema hivi. tena kuta kuona ishara katika jua, nyota na mwezi na katika inchi diki ya mataifa, wakiishanga kwa uvumi wa bahari na msuku-suko wake, watu wajevunjika mionyoka kuhofu na kuta zamia, mamba ya watayataka ya upata ulimwengu, kuakua nguvu zambingu, bingu ni zita zi, zi, tiki sika, tungalie mpen do kuanza dalili hizi zamuisho, tunambiwokuwa kuta kuona ishara katika jua. Mwezi na nyota, lakini tu wengalie kuwa ishara hizi katika jua, mwezi na nyota zitaonekanaje, lakini mara baada ya diki yasikuile jua litatigwa giza, madai yishina inaishina tisho ana shema, mara baada ya diki yasikuile jua litatigwa giza, na mwezi auuta tu amwanga wakie, nyota zitaanguka bingoni, nanguvu zambingoni zitaatikisha, mupendoa. イーゼリバイナイイシャラトナゾゼーゼウムゼアナジーイシャラヒーゼーメンワタトア i n i n y o u n SHAWAZY w a z y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y a y y y y y y y y y y y y y y y y y y カディトナポエンレア、 Muzi me muzi ni watano, mwaka elfmo jamii shaba na damani ni ya ni seventeen eighty.、Uh, juu lilitoa kamaka waida asubuhi ilipofika kati ya shane na tanompendwa juu alikuwa na nuru tena iliyendelea hivyo mbaka ushiku mungine. Jambo lakuchianganza katika historia ya dunia watu waliyandika tu kio hilo hili pekee katika historia kuna jamani haitwa timothy、uh, Dwight anasema tarakuumina tisha May seventeen eighty Ilitokia giza la kutisha Mishumana taa nyingi ziliwasho kwenye majumba Ndege walikoma kuimba na kutoweka Wanyama walirudi nyumbani jinzi ilivyo eleweka Kuwa shiku ya hukumu ilikuwa imekaribia Ninasoma kutoka kitabu Chuck Timothy Dwight Ambacho kimiandikwa na a, ambaye ame, ame nukuliwa na John W. Baba Katika kitabu kinaitua Connecticut Historical Society、uh, Akatika kurasha miyani na tatu. Hiloni jambola kuanza, atarekumi na tisha mwezime elfu moja miya sababu marini jua likatoka kama kawaida, lakini likatibuagiza. Jambola pili. Amesema kuakisha, mpendo tunarerea katika kitabu chama da yo ishirin aine. Inasema lakini ni mara baada ya diki si kujuali tatuagiza. Jambola pili na mwezi hautatoa munga. Mpendwa. Jambo la pili ni mwezi au toa munga. Hili toki atare hio hio atare kumi na tisha may mwa kifumo ya miasa baadhi manini. Muna mo sa za usiku mwezi ulikuwa ukitoa munga na mara munga wake ukafifia na kuagiza kabisa. Imeandikua katika historia, katika kitabu、uh, cha Samuel Tenny in the collection of Massachusetts Historical Society of the Year 1792, Volume One, ukurasa sabini na tisha na ukurasa tisini na nane. Na alo ilina shema, giza lilitokea Johnny iliofuata, ilikuwa yako tisha ambayo ilikuwa ijayo na kana toka miangaji ili posaliwa. Kila kitu akikuonekana kwa ajili ya giza. Ilikuwa nivigumu kuona karatasi nye ube. Hata ukiweka karibu na majo zaidi. Mpendwa. Iyo ni ishara ya pili. Ishara ya tatu ya sema namna gani. Inasema. Nanguvu za mbinguni zitatikizika. La. Inasema nyota zitaanguka mbinguni. Nam. Jambo la tatu. Ninyota zitaanguka. Kwa hivyo ilipotimu. Tarekumina tatu mwezi wa Novemba, muaka elfu moja miyanane daradini na tatu eighteen tareti nyota zilianguka na wengine wameleza tu kiohili kama walivyo lionampendwa. Wengine walishema mufua yamoto ilikuwa ikinyesha, na wengine walishema ilikuwa kama manyuni yamoto. Wengine walishema ilikuwa kama vipande vikubwa vya paravo ikianguka. Na kabla ya tufanikupoa au matonemakupoa yamvuwa kabla ya manyu nyu. Nenjama na, na, na nukulo kutoa New York former of Jan of Kumasi November toleola November tarakum na nne muakahu o elf moja mja nane deradini na tatu katika toleola o volume eight. Ajabashi nambari miata na deradini na ine katika ukurasa wa pili. Yohana mpendoa katika kitabu cha ufunguo si tukumi na tatu. Yohana alionyesho tu kiohilo yeye akadi kali yeye ona katika biblia agasema na nyota zitanguka juu yenchie kama William tini o o o o pokuotisha vyomboa ba ponza yake utikiz.、Uh, oto kiswapo na upepo mwingi nikita bichiofunua shita kumi na tatu watu hawa waliona kila kitu walishi ambacho yohana alionyesho mpendwa wakatu wamuishi ulianza mbali kiasi gani toka ishara hizi zakurudi kuwa Kristo zimetimia karibu zime Peter Zaidi ya miaka miambili sisi tunaiishi katika kepende hiki tu mkaribia muishi woki asigani mpendwa Kuelehatu na muda mrefu katika dunia hii, epoto haki kiche, jambo hili katika maneno ya Yesu katika kitab cha lokeishi na moja. Yesu ana amesungumzia juu ya dalili za jua mwezi na nyota. Yote haja. Tumejawana yakiitemia jeansi ambayo yuto mshoma. Laki ni haya ayaku ayayaku tu songoeza karibu na michezo zaidi. Amesema dalili yingine ambayo yakiitemia mbishi. Kitamba tu Yesu anarudi, Ebu tuongalie dalili hii yoni gani? Anashema katika luoka ishirinamoa cha hiiom, mstari ni waishirinatano na ishirinashita ni nashoma. Na katika inchi diki na mataifa. Wakisanga na uvumi, wabahari na mshukuko wake. Watu wakiwondiki kama huyo, kuahifu na kuakuta zami amambayo na akujia kuupata ulimwengu. Mpendo, Yesu arasema kuamuda mufupi kabla hajarudi kutoa kuona diki kuamataifa. Leho hii jambo hili tunawana kwa machu yetu mpendwa Kila taifa linalalamika juu ya hali mbaa ya uchumi Hata kulekuitu nakumbuka hata hapa marekani Apapo watu walikuwa anamini kwa lambda marekani Hitaweza kulia Kila taifa linalalamika juu ya hali mbaa ya uchumi wake mpendwa Hata mataifa yale makubwa nao Wameshindwa wafanya nini Watalamu wa uchumi Wanakutona kila mara Lakini wanatoka bila kupata ufumbuzi Abari ya njaa Ina inaonekana akila mahali, chakula nacho, kinaziri kupunguwa mpendoa. Akuna ufumbuzi wa karibu utakao maliza matatizo yote haya. Akuna wakati mwingine ambapo ulimwengu ulipokuwa na diki yikama sasa. Watawala hawajui kuwa aliabadai itakuwaje. Fungu laishirini nashita katika loka ishirini moche na shema, limeshema kuwa watu watafungi kama hiyo yokuahofu. Wakutazamia mambo ya nayo kuja. Nani anaweza kupinga jambo hili mpendwa. Tukio katika dunia. Tuko katika dunia hii ya maswali. Maswali mengi tunayo jiuliza mpendwa. Watu wa waoni nuru kwa maisha yao ya badaye. Mazungumzo ya watu barabarani. Kwenye vyombo vya usafiri, mamiloni hujiuiliza sasa tutakwenda uapi na tunayelekiwa uapi. Wengine ndio michezo ulioli oshe mampenoa. Wana po angalia upande huo, wanaona makombora ya nyuklia, tayari yametigwa kuangamiza dunia. Wakangalia upande mwingine huo. Wanaona hatari ya njaa kubwa ikijitangaza na hata imeanza kuo watu wakigeuka huku wanaona mawaji ya kikatili wizi unyangani vina wangezeka mpindwa. Wanadamu mwanadamu amekuama hakika sisi diyo tunaishi katika、um, wakati huo unaosemwa. Mamba yoti haya ya natimia masikioni mwetu na tunayaona tunabahati kiasigani mpindwa. Kuna mambo yaliele ambayo yomana bi na mitume wengine penda ku yawanala kini yawa kuwenza watu wanu. Waluweza kuona dalili ya muisho kabla lakini awagushitukampendwa. Waluweza kuona wanyama wakitoka mstuni, wagenge wawili wawili, wengine shaba shaba. Awakukona aliyeuwangoz aliyeuwangoz akutoka huko. Wanyama walingia katika safina. Atawatu wale amba wakujali, walizidi kuwacheka, wale wanyama akuwa wamekuapumbaa vukamanu mwenyewe. Ah, walindelea na frasi naanasa zao. Mpendwa. パンダココソメア、マディコマタカティフォトカ、キタブジャマダイオ、コナマンボマダイオ、アイアシマカテカマタイシーナイネ、ムスタリニワダダディニナシバァ、アディワダダディニナティシャ。 なみにこわめパター、マディコ、ハイオ、マタカティフォニウェゼコ a ソメア、ネキタプチャマダイオ、シュリナイネ、ムスタリ、ニワテラディニ、ナシバ、アディ、デラディニ、ナティシャ、ナイオ、ビビリア、ナシマジネクアリキジュリザ、チクガニウタウリ、チウェゼ i ュリジュアシンキュリ。 カリブテンアンペンワー、カティカ、マカラトナー、デレアコスモモジア、ハティマエ、ウォーミションウォー、ソモモジワ、ハティマエ、ウォーミションペンワウタフェカ、ナトメジディ、コンガリア、マンボアバブヨー。 アキシャヤカタムコワナイスウイヤモニアウェナイメフィキヤマハラアンバポ tuna tuliiza je itakuwa VP madaiyo i Shirini ina ina shema kuama na kama vile iliyo kuashiku zanu divyo kuta kavyokuwa kujia kuakemua na wa Adam kuawa kama vile shikuzi lesi lizokuwa kabla ya garika watu walivyo kuwa kila na kuniwa wakiyohana kuolewa atashikuzi le aliyoengi anu katika safina wajistambue hatagarika yikaja eka wachukua wote ndivyo kutakavyo kuwa kuja kwa kemuana wa adamu. Mupendwa wakati wanu maisha ayakubadilika watu walikuwa wakishangiria harusi mbalimbari jinzi ilivyo leho. Wengine walikuwa wakiendelea kujenga vile ambavyo tunasema lazima tujenge nyumbani kwanza. Sheree nyingi zilikuwa zikifanyika. Majumba ya sheree yalikuwa ya kitumika watu walikuwa wakishugulikia sana na kutafuta fedha mpendwa. Lakini pamoja na haji Yoyote. Mwisho wow ulikuwa unanyemelea paul paul mbaka ulifika wow awakuana bari jesus wanasema divyo itakavyokuwa sha wanasiku zetu tunangoja kujia kwa jesus mpendwa tumewanza tumewenza kuwana dalili zamuishoka bisha lakini bado hatujali Atuta kuona tofauti sana, maisha yataendelea kama kawaida, lakini muishe unazidi kusogelea. Atukirejlea mandiko tuliosoma katika mustari waishi na sita katika lugha isi na maja. Sehemu ya muishe Yesu na sehemu, kuakuanguvu zamegu ni zita tiki seka. Pendo. Aya ni maneno ambayo Yeshua na asema yamishi katika kitabu hiki aicha luka ishirinashita. Bahada ya ishara zote hizi akuna kuingine kina chongaji ya isipokuanguvu za mbinguni kutikisi kampeni wa. Mstari wa ishirinashaba ana asema. Hapa ondipo watakapa muona muana wa adamu akija katika mawingu Pamoja na nguvu na utukufu mwingi Mpendwa, hakuna dalile nyingine ya kutegemea kuona esipokuwa kumuona yesu akija Tuko karibu na kuja kwake kiasigani Tumejitarisha kiasigani mpendwa Kuweka maisha yetu yawe tayari Basi mustari wa adhiradini na inne Haadi wa adhiradini na sita baadutuko katika kitabu chalu kisha na moja na ndelea kusoma hapa undipo watakapomwa na moja na wadamu haya basi haa kisha na sababu akijaga katika mainguo pamuaja na nguvu na utuko vumengine mpendwa Biblia inaleta kustema, basi jiangalie hini, miwani nusuje ikalememe wa na ulafu, na ulewi, na masumbu vya maisha haya, shikuile kawajia gafla, kamatembeo unas unasavyo, na kuwa maana ndivyo itakavyo wajia watu wote wakaoju ya ushawaduni anzia, basi keshi ni nini kiliwakati? Mukyomba ilimpata kukolewa katika haya yote yatakayotokea na kushimama bele yamua na wadam. Pendoa maisha ya dunia hii yasitu sumbu eshana yasichukue na fasi yetu yakujitayarisha. Mamba yote tunayo yatafuta yatapaaki hapa duniani nige penda kurudia wya pata. Mamba haya yote tunayo yatafuta yatapa yatapaaki hapa duniani. Tuko wagoni na wasafiri katika dunia hii, tunasafiri na safari yetu ajejisha. Tusianzekufanya makao yetu hapa, kana kuambatua watu wapapa. Kisha na yeye wananaschema, nami inikahona alipofunguwa muri washita. Palekuwa na tete meko kuhula nchi, juu alikawa jeusi, kamagunia la singa. Mwezi wote ukawa kama damu na nyota zikangoka juu yacii kama William Tini opokuotukiavyo opokuotisha vyao na mapoanza yake utiki swa po na upepo mwingi bingu zikandole wakama ukurasa ukionjoa. Uh, ukikunjwa, ulio kunjwa samahani Na kila mulima na kishiwa Kikahamishwa kutoka maali pake Na wafalo wa na wadunia Na wakuu na majimedali Na matajiri na wenye nguvu Na kila mtumwa na muungwana Wakajificha katika pango Na enchi ya miamba Ya milima Wakiambia milima na miamba, tuangu kini kwa, tusitirini mbele ya uso wake, yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya muana kondo. Kwa maana, shiku hiyo kuu, hasira yao imekuja na ye ni nani ya wezae kusimama. Uyo ni Yohane katika ufunuo shita kutu. Kuminambili hadi kuminashaba. Mpendwa hati manye huo mwisho utafika. Saa ambayo watu walio ingoja kwa muda murefu. Ambayo watu wakila kizazi walitazamia. Wengine wakafa bila ya kuyona. Manabii na mitume waliona lakini haiku tokia kwa wakati waho. Siku ya kufungwa, ya kufungwa kwa historia ya dunia imefika. Wakati wakwondo ambingu aa, kutakuepo tena. り、yani, uh kila kitu kichowe kuwa mahali pa kwenye toka dunia kumbwa kitahamisho siku hii yao ni yaku tisha siku itakayofanya visiwa na milima kuhamisho siku itakayowafanya matagiri na wenyama daraka kuomba kuwa sijawe kwa na watu wanaomba atafadali nifeye walai walijia kiburi wakilindwa na askari kila mahali watadikuta au na ushahara mbale ya muana wa mungu aketi yaju ya kila kiti cha nzi Mpendwa mbingu sitakapokunjwa Kama mtu anavyo kunja ukurasa Siku hiyo ya gathabu ya mungu Jeni nani atakaye simama Anaulisa yuana Nani atakaye kuja kutoka juu Ndipo itakaponekana ishara yake muana wadamu wa Na soma katika mathayo ishirina ine Ile tulikuwa nayo Mustani ni waderadine na deradine na mocha Inasema Ndipo Itakapoonekana ishara yake muana wa adamu mbinguni. Akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Nae ata watuma malaika zaki pamoja na sauti kuu ya barapanda. Nao watawakusanya wateule wake toka pipo nne. Toka muisho huu wa mbingu mbaka muisho huu. Mpendwa. Atakujia nanguvu naotukufumungie ushawake ukibu onanga kama juu yohana naandika jinsi aliviona yeye mwenyewe anaonyeshwa akibu katika hali ya raham kitabu labda kinachoelekea kuacha micheo karita mati siku yaleo nekitabu cha ufunguo yohana kumi natisha nemustari wa kumi na moja hadi kumi na chita mpendwa yohana naandelea. Kisha anekaziona mbingozi mefunuka na tazama farasi meupe na yeye aliyompa na ituaye muaminifu na wakweli na yeye wakiki kuhaki ana kukumu na kufanya vita na macho yake yalikuwa kama muali wa moto na juu yake ya chochakie vilemba vingi na yeye ana jina lililoandikwa. Asilolijua muto ilaiyeyemwenyewe, na amevi kwa vazi lillo chovia katika damu, na jina lake aituwa neno la mungu.、Mm -hmm. Pendwa unaposikia neno la mungu nadhani na damani kuwa ungali unajua huyu ni nani. Na majeshi ya liyo mbinguni wakamufuata. Wamepanda falashi wa upe na kuvikwa kitani nzuri nye upe safi. Na upanga mukali kutoka kinyuani muake ili wapige mataifa kwa huo. Na ye ata wachunga kwa fimbo ya chuma. Na ye ata kanyaga shinikizo na mvinyo mbanyo. Ya gathabu ya shira ya mungu mwenyezi Nae anajina limeandikwa katika vazi laki la na paja laki Jina hilo ni hili mpendwa Mufalme wa wafalme na buwana wa mabwana Mpendwa Yawana anamuona akija pamoja na chishi lambinguni Atakuja na malaika wote ili wa msindikize kwenye Kujia kuchukua ufalme mpendoa. Ushindi utakuwa ome patikana baada ya vita karibu miaka ilivuisha. Yohana anaona akibu na vilemba vingi vichuani kichuani. Ivi si vilemba, lakini ni taji ambazo atakuja kuwapo walewashindi. Yohana ana zidi kutoeleza juu ya mtuhuyu atakafyo fanana wakati ana rudi na yeye ameandika, na yeye ameandiki waivimpeno. Kicho cha ke na nyuele zake zilikuwa niupe kama sufu, kama deludi,、uh, kama deludi. na macho yake kama muali uamoto na migu yake kama shapa iliyo suguli wachana kama kana kuamba ime safari kwa katika tanuru na shauti yake kama shauti yamaajimengi na iye alikuwa na nyota shaba katika mkuu na wakie wakumeme na upanga mukali wenyema kali kuwili a ukitoka katika kinyachi na uso wakie kama jua likenga kuanguvu zake ni kuwa na soma kitabu cha ufunguo moja nimtari wakumeme Na ina hadi wakuminashita wa Mpendwa hatimaje Huo muisho unawasugumziwa Utafika Mwana wa mungu anakuja Mataifa wataomboleza Ebu tuendele na safari yake mpendwa Akitokia mashariki Akiwa katika wingu dogo Muisho unawasugumziwa Winguuli tanaanza kuonekana na watakatifu, watatambua,、uh, watambu, watamb,、uh, tambuia ni ishara ya muana wa Mungu, wakati wao mvua wa kionpa leza, wau watasimama kushema katika shikoo iliyo tazama, hujuni yeye Mungu we tu, diye tulie Munguojia atusaidie, hujundi yebuana tulie Munguojia. na na tu shangiliye na tu friye wakovuake ni kwa na soma kitabu jaisa ya ichiria nata na mstari watisha aioni maneno ya tukayotamu kumpendwa watakatifu watasimama kumulaki buana wao na kitabu jafunuo hio moja sababu ana shema ta zama yuajana ma wingu na kila jicho litamuona na hau walionchoma na kabila zote zaidunia watambeleza kuajili yake nam amina Yesu Hata kujakua siri, kama wengine wanavyodhani, kila mtu ata kujakuwa anaishi duniani ata muana, kwa manana kama vile umeme utokavyo mashiriki na kuonekana magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kujakua kya muana wa Adam, uki rejele ya matai ushirini na yeye ushirini na shaba, kujakua Yesu mpenwa, kutoonekana dhiri, akiwa kule juu kabisha, mlaika wakimzunguka. Atapika tarumbeta yake ya dahabu. Naaye atawaita wate walio kufa katika kristu wafufuliwe. Paolo anatuambia maneno haya katika watesalonike ine kuminashita kuminashaba. Anashema kwa sababu buana mwenyewe. Buana mwenyewe. Atashuka kutoka minguni pamoja na mualiko. Na shauti ya malaika mkuu na parapanda ya mungu. Nao walio kufa katika kristu watafufuliwa kwanza. Kishe sisi tulio hai. Tulio shalia. Tutanyakuliwa pamwanao katika maingu ili tumulaki buana hewani na hivyo tutakuwa pamwanao buana milene basi farizianeni kuwa maneno haya mupenwa maneno ya Yesu yatatimia hakika yeye aliyesema katika Yohana Thano ishini na naene ishini atisha yeye aliyesema mustajabiye maneno haya. wama ana shahaja ambayo watu watu waliongoa makaborini watashkia sauti yake na watatoka wale walionofanya mema kuafufu au auzima na wale walionote na mbaya kuafufu au hukum mpenwa baulo ana tumbia zaidi juu ya barihi na yana shema angalieni angalieni na wambia ninyeshiri hatuta lala na na、uh, yana shema、uh, hatuta lala shorte lakini shorte tutabadilishwa Kwa dakika moja kufumbana kufumbua, wakati waparapanda yamuishe, maharana parapanda Italiana wafu watafufuliwa, washibu na wari bifu nasi tutabadilika. Icho ni kitabu cha wakorintu wakuanza, wakisoma kumi na tano hamsi na namuja hamsi na mbili. Pendo, hatimaye muishe unaozungumizi wa hapa utafika. Jambo lamisho kaditamati siku ya leo mpendwa, watakatifu, watakushanyu atoka pande zote ni za dunia. Wataungana na watakatifu walio hai. Siku hiyo, watu wataonana na ndugu, rafiki na jamaanza wapenu walio lara. Lakini kama wote watakuwa waminifu. Nikependa kurudia kuwa ni lakini wote, ikiwa wote watakuwa waminifu siku hiyo. Watu wataonana na ndugu, rafiki na jamaa zao wapendu wa walio lala. Ikiwa wote watakuwa waminifu. Wahovu, watafufuliwa wakati huu. Hili ni jambo ambalo、uh, ufufuo huu. Uh, tu, uh, labda tutakuja kuzungumzia wakati mwingine. Wahofu awatafufuli wawakati ulakini walai wahofu walionhai bibili ina shema watafanya njue katika watusaloni kuhifyoni na pendelea wapi lisasa nimondja mstari ni wa sita hadi watana wa ina shema mpendwa ni taweza kushoma、uh, kuakua. Ni hakimbele zamungu kwaalipa mateso, wale wateiswa oni, wawateiswa oninyi, na kwaalipa oninyi ni,、uh, mutoesa ora. Aibu nirudi, kuakuani hakimbele zamungu kwaalipa mateso, wale wawateiswa oninyi, na kwaalipa oninyi mutoesa mutoesa ora. Pamoja na sisi wakati wakufunuli wakuwa kebwa na Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika kwa wenzawake. Katika muali. wa moto huku akiwalipiza kishansi wa wasio mjua mungu. Na wale wasio mti njili ya buwana wetu Yesu. Naendelea katika ambili mstari wanane. Hapo ndipo atakapo funuliwa yule muasi. Ambaye buwana Yesu atamuwa kwa pumzi ya kinyo chake. Na kumuangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Mpendwa, wahovu wate watawawa kwa miali ya mutu. Utakao kuwa ukitoka katika macho yaki Yesu Kristum. Watakatifu wametoweka, wamekwenda mbinguni, waofu wate wamekufa, jedu ni ya itakuaje na shetani na ya atakuwa wapi. Ni katika makala ya takayofuta usikose kuwa pamoja nasi tunapotamatisha makala haya mpindwa. Ili tujijulishe kusema kwili mambo haya ya takuhaje na dunia ya takuhaje. Ni makala ambayo ya takuha ya natamatisha homa ambayo imekumba hii dunia mpindwa. Homa ambayo ya gathabu ambayo imeshika dunia na ulimengu huu na tutanza kusungumzia jambo la umisho dunia ya takuhaje. じゃあ。 Shetani huyu atakuwa wapi Mpendwa watakatifu mbinguni Hawa mbao tumesema、uh, Enda mbinguni katika ufufua huu Watakuwa wakifanya nini Na mwisho watakuwa kule katika miaka elifu Na hii miaka elifu Mwisho wa miaka elifu halafu Nini kita tokia Ni mambo ambayo nitayazongumzia katika Kutamatisha makala haya Sehemu ya mwisho Awamu hii ya kumi katika sehemu ya pili Na amini kuwa Kwa mungu amekuwa muaminifu kutoleta hadi wakati huu, Je, unaweza kufanya mkuu katika hulemengu huu? Kama vile ni naviotamati shakira wakati watu wajaje, usababisha matoki yoyamamu aina mbali mbali, wengine watazama tu matoki yoyamamu haya. Lakini ma elfu, nama elfu yatu, awana abaridu ya matoki ololote huu mo duniani. Jambo kamahili ufanya ufanya kuwa Uh, na watu onaona、uh, kuwa ni watu wadoogo ama aina tatu zawaduru niani kulingana na wazolamutu wanayefekiri mambo haya mpendoa waweza kujitaiidi ili opata kujua kuamba wewe niwa aina gani nam dani ya biblia Kuna mfano pia unahua panga watu kuamakundi matatu, mfano huo nijui amuan ampotefu, mfano huo nijui akondo na vile vile na shilingi, jam shilingi, jam alakawaida kwa vitu hivi vyote ni kuamba, amuan ampotefu. kondo shilingi vyote vilipotea wakati fulani na pia vilipatikana vyote mara ya mwisho、uh, mara ya mwisho kwa sababu ya upendo. Mpendwa makala haya ambayo tumeyasoma na tunazidi kuyasoma ya metunyesha mambo makukabisha na kwa sababu hii nisehemu ya mwisho katika makala haya ya homa ambayo imekumba dunia. Mpendwa nikependa nekukumbushe kuwa tumeona mabadiliko makubwa a Baya yametendwa yamefanya kagati kachura hii ya dunia kumekuwa na maabadiliko kwatibia zawatu akika sura ya dunia imeabadilika tibia zawatu zimeabadilika kumekuwa na kupunguwa kuamaisha zawatu mtu ambaye alikuwa naishi miaka miana kitu miatisha na kitu sasa anaishi akadiria shiku akika maisha zawatu ya yamepunguwa halimbaya ya uchumi ime tokia duniani. Hama yavita ndani ya dunia hi imeonekana na ndoa jee kumekuwa na maabadili koma kuba katika ndoa hakika dunia imeleaniwa ni kwanini tumeona kuwa dunia imeleaniwa kwa sababu binaadamu wanadamu wanafunza agano la mileni na dunia hi sasa iko katika bandel akukata maneno na ati maene jambo la micho uomicho amabao mepuko ogezungumiziwa utafika. Mungu akubariki majina angu ni orina untini Tutaka potamatisha makala haya Uwe umejifunza mambo mengi Na kujua kuwa hakika muisho unawazungumuziwa utafika Mungu na akubariki Mungu baba na mumba wetu Ambaye ni mwokozi wetu Asanti kwa vile umekua ukitueleza mambo maku katika ulimengu huu Na mambo ambaye watatokia katika historia ya dunia エブウトタヤリシャコウファ y ムウァクトナポヤシキアイアトダポヤネナイアヤヤギウエヤモヒムウナ a ウトタヤリシャカティカウファームウァクトユウエンペンウァンバヤメ n キアネノヒリウカムウォシウウカネギウォシウィレウウォナビヨニトミアヴィレヴィレイウォ u ァ i ムウァクトカティカジニアラジェスウ a コモズウェトウアミナウァクトウォーキャティカジ a ア i n ェスウムコモズウェトウアミナウァクト u ォレジェ a チコガリウタルーリ。